Мишигіном називали малого Максимка за його навіжену вдачу. Справа була побудована лише на домислах і здогадках. Нічого певного у ній Микола Трохимович не виокремлював. Хоча, хоча загальна картина вже почала вимальовуватися. Ну от, наприклад, чиї ж усе-таки останки за попадливий смальт знайшов на подвір'ї? Войцехові? Ха, наївна людина. Тіло фотографа у міському морзі. Можливо, його саме зараз оглядає судмедексперт на пару з міліцейським слідчим. Загалом, старому вже давно пора була вмирати. Просто пора. А він і так вихитрував у долі купулі. Щоправда, Микола Трохимович не вважав би таке життя щасливим. Ховатися в Радянському Союзі під чужим прізвищем – це важко. Це все одно, що ходити по мінному полю без міношукача. Боятися, що яка-небудь лебезуниха упізнає тебе і донесе, куди треба. Дивно і так, що не зустріла денебудь на вулиці. А як би зустріла? Далі – тюрма. Без варіантів. У кращому випадку ти – шпигун закордонної розвідки. У гіршому – буржуазний націоналіст. Наприклад, польський буржуазний націоналіст, який прагне відтворити Велику Польщу від моря й до моря з поваленням радянської влади. Але навіть якщо просто відмахнутися і звинуватити тебе в порушенні паспортного режиму, все одно життя не буде. А втім, казанок у фотографчика був таки міцний. Не лише витримав кілька ударів бруском, а жінки істоти небезпечні. Однак для доведення роботи до кінця їм часто бракує прагматизму але й додумався замість себе укласти до могили старого шмойля. Та й везіння ж. Може, дотумкав, що дівки в шоковому стані, що в темряві не упізнають і загрибуть аби швидше. Як усе просто. Ніяких таємних груп, ніяких секретних стратегій, ніякого антидержавного заколоту. Просто гризня негідників, за право жити. Ось дві красиві цитри, хитрі підступні. Вони вже пережили перших совєтів і німців на відміну від обох своїх подруг. Ними керують рефлекси, і це, можливо, єдиний рятунок. Ось хтивий чолов'яга, який просто хоче з ними спати, бо має дуже цікаві фотографії. Ну скажіть, Хто б не захотів переспати з двома такими лялечками? Ну, тим більше, що вони ж не святі. Легко йдуть не лише на флірт, а й навіть на вбивство. Одначе Войцех не збирається вмирати. Він хоче пережити перших совєтів, німців і других совєтів. Хоче. Але ось маленький нервовий хлопчик, який навіть не підозрює, що став золотим ключиком до такого бажаного, омріяного щастя. Ключиком до іншого світу. А ось його бідний тато, котрий дивом пережив Гітлера. Він стає ґрунтом для квітучих півоній, бо діє закон Дарвіна, виживає сильніший. І врешті всі вони Ті, хто відчайдушно вирвав у долі свою карту, хочуть золота. Золота. Купатися в золоті. «Що ж?» – подумав Микола Трохимович. Дарма Смай так необачно зрубав городником півонії. Кажуть, не можна. «Треба буде попередити Боудура, щоб не поспішав виносити кістки на смітник». Як-не-як, -як. рідний тато. Які гості! Прошу до хати! З притаманною тільки йому патетикою вигукнув Макс і відступив у бік, даючи бабі Світлені можливість увійти до середини. Хочете погомоніти з вашою дорогою подругою? Здавалося, щасливішу людину годі знайти в цілому світі. Старали без униха, спіймали себе на думці, що досі ніколи й не бачила в Максима такої посмішки. «Чо ви зуби?» – в'їдливо буркнула баба. «Ти тепер такий добренький? Що, кагебісти мізки вправили? А як же?» – Макс грав якусь незрозумілу роль. «Тож спеціалісти високого рівня. Вони мої забрали...» а дали мені інші, хитріші. Але чому ж ми стоїмо? Виходімо до кімнати. Клавдія Миронінна вже, мабуть, заскучила за вами. Вчора п'ємо каву, а вона й каже...